Överallt finns de. De breder ut sig som en stor massa över Sveriges fria landskap. De är utåt sett blyga, tysta, neutrala och instängda i ett nötskal. Men egentligen är de alla rena ramalegister som snackar skit om grannen, hatar alliansen och vill inget annat än att leva det liv som någon annan lever. Jag pratar såklart om svennarna, befolkningen i detta avlånga land. Hallå! Lyssna på Hampus Nesvold podcast avsnitt 20 med mig, Hampus Nesvold. Och bredvid mig idag har jag den grekiska gudinnan, den svinnande sångrösten och den bedårande kvinnan. Helena Paparizzo! Hallå! Hej Hampus! Det var en ganska osvänlig presentation tycker jag. Tycker du det? Ja. Brukar det bli presenterad så? Det har väl hänt någon gång. Men det är lite så här, kan jag få be om er den största möjliga? <skratt> Alltså, det blir lite speciellt eller hur? Aj, jag känner mig i alla fall väldigt bra om händetagen i alla fall. Aj, vad bra. Hur mår du? Jo jag mår strålande. Jag mår jättebra faktiskt. Jag kommer vara i Sverige i två veckor för det är ju skivsläppet som är den 27. Men nu är du kommit till Sverige bara så där. Alltså jag är ju alltid kommit tillbaka hem till Sverige och det är ju mestadels också för att hela familjen bor här. Och sen är det ju liksom att jag behöver alltid en nypa Sverige i mig för varje år. <laughs> jag behöver ju verkligen det. Men nu att komma tillbaka med musiken är ju så himla roligt. Det är väldigt spännande och helt spontant, jag som alltid sa att ja... Jag ska aldrig vara med i Eurovision eller Melodifestivalen och så tog jag ändå beslutet och där insåg jag att man ska aldrig säga aldrig Men då var det under sex veckors lopp, eller efter sex, sex veckors lopp så hamnade jag på en fantastisk fjärde plats Och jag är så himla glad Jätteglad, det var jätteroligt att vara med i Melodifestivalen Jag tror att alla vet vem du är men jag tänker så här. Tänkte att du kan få chansen att vara musikmedanakt på enorma Super Bowl i USA. Men att jag är juryn, du måste övertyga om varför du ska få göra det. Du måste liksom imponera och sammanfatta så mycket som möjligt av vem du är och vad du har gjort på väldigt kort tid. Så Helena, vem är du? Vem är jag? Jo, jag är en artist som ställer till med riktiga shower. <laughs> av de som kommer ihåg my number one, de kanske kan förstå hur oftast mina shower har sett ut. Och Ja, jag ska vara med Super Bowl. Så enkelt är det. Jag ställer till mig den bästa showen ever. Men du är ju en av Greklands största attist. Är du störst? Eller hur stor är du i Grekland egentligen? För jag vet inte om vi i Sverige fattar det. Nej, alltså ordet störst eller större eller jag vet inte. Det, är, det känns lite konstigt ibland att prata på det sättet om sig själv. Men det har gått jättebra i Grekland. Jag har liksom gjort stora turnéer. Jag är alltid väldigt igenkänd vart jag än går och vad jag än gör. Så att det har gått jättebra. Jag ska inte vara ledsen över det som har hänt i Grekland. Men jag har haft en jättefin karriär faktiskt. Hur började allting alltså från början? början, Från att gilla att sjunga till ett skivkontrakt? Åh gud, det började ju alltid från att jag stod egentligen och sjöng i kören i skolan. Och sen så började jag skapa mina egna grupper. Jag skrev egen musik. Jag hade en grupp som höll på med... Hip-hop, RB och, och vi hette soul Sorfankomedic. Eh, och eh, sen efter brandkatastrofen i Göteborg så la jag av med musiken för att det var många kompisar som gick bort som var på med musiken. Och då blev det så här att man inte riktigt eh, kände att man jag Andra skrev mycket mer, men jag kände liksom att nej, jag vill inte sjunga mer. Men eh, på det sättet, typ att jag satt och skrev, utan jag var oftast och demade upp låtar för olika kompisar och sådär. Uh, och uh, då råkar jag hamna hos en kille som heter Jonas Scheldt Som var väldigt god vän till min bror Han var faktiskt DJ på Flying Scots i Göteborg okay. Och uh, då var jag först och spelade in en låt som var med första plattan Som heter West Oriental Trip Vilket egentligen bara var ett outro på plattan Så det var liksom bara en wailning, ingenting speciellt och sen så ringde han mig typ efter en vecka. Bara, snälla Elena Katte, du kommer över och spelar in en till låt. Och då kommer jag dit och så, då spelar jag in Opa Opa. Och så säger jag, men jag kan inte sjunga den här låten för att den här låten är tillägnad till en kvinna. Så det måste vara en man som sjunger till kvinnan. Och då frågade Jonas mig, men känner du någon grekisk kille som sjunger? Och självklart kände jag Nikos då som vi hade gruppen Antik. Så att vi åkte och spelade in och sen så blev vi uppkallade till Stockholm. Och då var det Tommy Ekman och Chris Sandelins studio uppe på, de hade uppe på Mariaberget i Stockholm. 7 april 1999 åker jag och Nikos upp. Och där spelade vi in eventuellt Dinata Dinata och massa av andra låtar. Och efter typ drygt fyra veckor så hade vi ett skivkontrakt. Inte dåligt. Nej, det gick faktiskt väldigt, väldigt så att Jag gick i gymnasiet. Jag gick första året i gymnasiet när detta hände. Och det gick väldigt, väldigt svårt. Och grejen var liksom att vi hamnade ju liksom två på sommartoppen. Och då var liksom Mambo number 5 som låg ett. Så du förstår hur stor Hoppa Hoppa blev. Så att eh, låten i sig, men det fick ju att det är våran grupp att dra igång och liksom... Att vi blev väldigt stora inom väldigt kort. Att vi fick en sådan sommar, sommarplåga liksom. Sen så fortsatte vi faktiskt i ungefär fyra år. Och sen 2003, på hösten där, så ja, la vi ner gruppen och så började jag min solokarriär. Och där eh, skrev jag på ett kontrakt med Sony Music i Grekland. Uh, och det är ju mestadels därför till att jag flyttar också till Grekland eftersom mitt skivkontrakt blev i Grekland Hur är det att göra musik och faktiskt lyckas i två så olika länder som Grekland och Sverige? Alltså kontrasten på vad folk har i höjlorarna är ju sjukt stora Ja Gud, alltså först och främst så är det ju så himla roligt att göra musik Jag anser att jag är väldigt lyckligt lottad för att jag har liksom världens bästa jobb För jag har alltid roligt på jobbet <laughs> Uh, och även när det finns dagar där jag har liksom inte varit på världens bästa humör så blir jag alltid på humör på grund av musiken. Ma det enda jag känner nu med åren det är liksom att det är annan sorts musik som kanske funkar bättre i Sverige jämfört med i Grekland och sen tvärtom. Så att uh, exempelvis den här plattan My, uh, One Life som kommer ut imorgon, uh, det är ju så att i princip i detta... Samma platta som jag släppte för ett år sedan i Grekland Men i Grekland så var det 14 låtar Och så har vi tagit bort två stycken därifrån Och så har vi lagt till eh, två nya på den här plattan Och så är den helt och hållet på engelska och inte alls på grekiska mm. Vad lyssnar du själv för musik? Det är ju rätt Och allt möjligt Men du måste specificera lite, allt möjligt är så här det är nej, men, nej men vet du vad, jag gillar bra musik, det, alltså, jag kan lika bra lyssna liksom, på alltså, hårdrock, alltså, även om jag är en popartist, jag lyssnar jättegärna på Bocelli, jag lyssnar jättegärna bara på någonting som jag inte ens vet vad det är och så kan jag bli så här helt förälds och bara, åh, vad är det här för något? Liksom. Lyssnar du på dig själv någonting? Ja, inför när jag måste lära mig mina låtar så är jag tvungen att lära mig det här. Inte fan vad bra det här Nej, nej gud, det är mestadels för att jag ska lära mig låtarna. Sen så njuter jag faktiskt mer av att sjunga låtarna än att få höra mig själv. För varje gång blir ju annorlunda. Man kan ju inte sjunga exakt likadant varje gång. Så det blir liksom mer kreativt när man sjunger sin sin egen låt. För man kan liksom hoppa in i en annan stämma, man kan göra en ny wailing. Man kan göra helt olika saker varje gång man sjunger och det är ju jätteroligt. Finns det någon låt riktigt spyr på när du måste sjunga på en konsert? Nej, du har inte varit med plattan. Nej, men jag tänker så här, typ My Number One måste jag ha sjungit två gånger. Nej, jag har inte två tusen, alltså, trippelt så mycket vad du säger. Jag, för idag var jag faktiskt och med mina musiker på morgonen i, här i Stockholm. Och det roliga var att vi, vi gör ett medley med Die For You och My Number One- och så var ah, men Elena, hur tycker du vad ska vi göra? Sisi jag bara vänta lite vänta. Hur går låten? Alltså jag har könsen mig på den låten att jag inte ens kommer ihåg texten. Jag har kört en reset på mig själv när det gäller Maiden Boan. Eh, nej men gud, gud, det är rätt jätteroligt att uppträda med. Mina boan också. Folk kommer verkligen igång på när den här liran börjar det här. Folk blir så himla glad. Vet man. man känner ju liksom bara folk klappar i mig tack. takt och det blir så här, Åh, det blir starkt så. Idag ska vi ju prata lite om det här oetmesigt neutrala Sverige men innan det tänkte jag kolla hur svennig du egentligen är. Vilken sida av den grekiska svenniga som väger tyngst? Okay. Jag har lite påståenden här Och så får du liksom eh, ta ställning till dem Så får vi se sen vad du, ja. vad du är mm. Första påståendet Du har en ledig fredagskväll hemma med familj Och väljer då självklart att laga oss. Självklart Nej, det är ingen tvekan. Jag har lagat tacos på, om jag har lerat en fredagkväll till mina grekiska kompisar när jag är i Grekland. <skratt> <skratt> Sista hade vi faktiskt en måndag innan andra chansen. Jag skulle åka på tisdag morgon. Eh, Måndagkväll så hade jag taco kväll med alla mina arbetskollegor som har jobbat inför eh, Mellon. <skratt> ja, vad underbart, det trodde jag inte. Nej, jo då. <skratt> Påstående nummer två. Du ligger på stranden och steken när någon plötsligt springer rätt över dig så att dina saker flyger bort. Ett stort sandmål skapas och allting blir kaos. Men istället för att blåsa upp så plockar du försiktigt ihop dina saker igen och låtsas som att ingenting har hänt. Det kommer inte att ske. Hur reagerar du? Jag kommer bara, vad är helst och håller du på med? Det blir så här, det blir livligt kroppsspråk och händerna börjar prata. Vet, hela kroppen börjar prata. Bra. Bra. Påstånd nummer tre. Du har följt minst tio års Melodifestival med vänner och familj. Nej, men det har jag inte gjort för jag har ju bott utomlands. Så har du inte haft någon närmare relation till Melodifestival tidigare? Nej, inte de sista tio åren. Det har jag inte alls. Påstånd nummer fyra. Du ska precis lämna din lägenhet när du hör att grannen rätt över öppnar dörren och går ut. Du stannar då kvar innanför dörren med ögat mot titthålet och väntar melankoliskt tills grannen har gått så att du slipper prata och vara trevlig onödan. Nej, jag har aldrig trevlig i onöden. Jag har, alltid, jag har alltid trevligt och är alltid trevligt därför att livet är trevligt. Så att jag går jättegärna ut och pratar med min granne. Och även där. Mm. Nummer fem. Du är inbjuden till en mindre fest för din väninnas nyfödda son. Du ska vara där 17.00 men kommer fram för tidigt och parkerar redan 16.48. Så du sitter kvar de sista minuterna i bilen och väntar tills det är exakt där klockslaget att plinga på. Nej jag kommer ringa på klockan 10. Uh, <laughs> <laughs> Nummer sex Det absolut roligaste som finns är enligt dig när någon imiterar en offentlig person överdriver trillar eller pratar dalmål Nej men trillar Alltså det, jag, jag tycker det är roligt När jag själv trillar ibland alltså, Inte ibland utan alltid alltså, Jag får ju är det, alltså, det, Inte när det är någonting som är liksom allvarligt För då hjälper man ju jättegärna till Så att någon får ställa sig igen Men eh, jag tycker sådana grejer är så här. Det är lite pinsamt Så att det är lättare att skratta Faktiskt Men då blir det så pinsamt så står man där och riktigt skrattar tills man dör Och så har personen faktiskt fått ont Det är ju alltid så Det är ju så <laughs> vad, vad tycker du annars är kul? Vad är din slags humor? Ja, gud, all möjlig humor skulle jag säga. Fast jag är faktiskt eh, en sexhumorist, skulle jag säga. Ja, jag kan tänka på det. Ja, jag är ju det. Sista. Ett sommarhus vid kusten med ständigt pågående projekt är vad varje människa borde ha. Annars har man ju inte levt. Ja. Det är ju jättefint. Håller med om det? Ja jag håller med, det spelar ingen roll Även om du skulle vara på någon ö i Grekland Eller om du bara skulle vara ute vid fjärdeholmarna typ jag Vet inte, jag tycker du är ganska svennig Samtidigt som du inte är det Jag vill inte ja. säga det här Nej men det är väldigt enkelt Jag har aldrig känt mig kluven Av att jag måste välja mellan Sverige och Grekland Utan jag har enbart tagit det bästa som finns Från båda kulturerna Och det bästa man kan ha liksom vad tänker dina grekiska vänner när du säger att jag har ett liv i Sverige också? Vad de säger, och de frågar ju alltid hur livet är här i Sverige Och det enda jag har att säga är att det är väldigt fint, det är väldigt lugnt Och grejen, alltså, det som är fantastiskt för min del också Det är liksom att jag har ju och umgås ju fortfarande Väldigt mycket med barndomsvänner Som jag har hållit kontakt med Och för mig är liksom, Sverige för mig kommer alltid vara för evigt för att om jag jämför exempelvis med Grekland så är det så här att jag har ju alltid fått kompisar i en vuxen ålder. Annars har jag ju bara haft släkt. Så att jag har ju liksom, jag har inga rötter på det sättet från Grekland. Utan det, det som är mina rötter det är ju egentligen varifrån mina föräldrar kommer ifrån. Liksom jag är född ju och uppvuxen här. Jag har alltid haft Grekland som en jättesaga i mitt liv. För att mamma och pappa berättade hur det var innan de flyttade till Sverige, vad som hände, hur fattiga de var och att de bodde över på landsbygden eller inte ens landsbygden. De bodde uppe på bergen eh, med olika djur och hur mammas hus brann ner och vad som hände när de väl kom ner till Aten och från Aten när de tågade upp till Sverige. Alltså, alltså du förstår att alltså, det är en helt annan, det är som en saga mm. och, jag känner ju inte att jag känner, alltså, Grekland på det sättet. Jag har ju sett Grekland på ett helt annat sätt. Det är liksom, jag kom ju in direkt som en typ popartist. Men hur skiljer sig ditt liv i Grekland mot ditt liv i Sverige? Det måste vara kontraster där också. Ja, definitivt. Jag bor på hotell här. <laughs> <laughs> Så det är en jätteskillnad. Alltså, jag har kanske inte en rutinerad vardag här i Sverige- det är väl det enda, eftersom jag alltid kommer och går just nu, som jag fortfarande är bosatt i, i Grekland. Hur är din vanliga vardag i Grekland? Ja gud, det är att jag vaknar på morgonen, jag bäddar min säng, jag dricker kaffe. Sen får jag se vad det är för att jag ska göra. Ska jag gå iväg och repa med musiker? Är det koreografi som gäller? Är det studio som gäller? Eller är det möten hemifrån? Då betyder det att jag sitter framför datorn och sitter i telefon hela dagen. Eller ska jag upp till skivbolaget? Om du inte hade lyckats med musiken och fått till liv som du faktiskt nu har Vad tror du att du har varit just nu då? Kanske teater Okej, okay, det är fortfarande det var, estetiska Ja, det är fortfarande det är Esteten i mig kommer aldrig att försvinna Hellre så gillar jag att gå barfota <laughs> mm. <laughs> eh, Ska vi se eh, Jo men det här har nog varit teater Jag hade kanske säkert Fortsatt att hjälpa att spela in musik För andra personer Typ demo upp och så vidare Eh, sen annars så tror jag väl antagligen att jag hade följt eh, min fars steg För att eh, han var ju en krögare Det är någonting som min familj har gjort i många år Och du vet, liksom den miljön för mig är så himla bekant Sen typ jag föddes eller restauranglivet liksom. Och jag är fortfarande en människa Jag älskar att laga mat Jag älskar att se att folk blir mätta och belåtna Vad lagar du för mat när du lagar mat? Är det svenskt svensk eller grekisk? Jag lagar... Allt möjligt För att vara helt ärlig och, vet du vad, och idag, vet du vad min lunch var idag? Nej Och springa Det har inte jag ätit typ, på Fem år tror jag Och det var ju faktiskt väldigt, väldigt gott Men typ stekt fläsk gör jag hemma eh, Med löksås och Janssons frästelse Och sådär så, så julafton för mig hemma eh, Även om jag är i Grekland Så är det ju alltid svenskt det ska liksom vara sill, det ska vara köttbullar, det ska vara prinskorvar, rövbetsallad, eh, Janssons frästelse, det är skinka. Fast skinkan brukar inte jag laga själv utan den är jag tvungen att, eh, att köpa från Ikea. Du tar verkligen med och omfamnar det svenska ikea ja, ja, ja, och jag, det är verkligen så här att jag lär alla mina kompisar det jag älskar. Alla mina arbetar, typ min han sjunger små grodorna. Han tycker det är jätteroligt. Han tycker det är jätteroligt. Ko, Koakaka, koakaka. Och alla älskar. Han bara, men du får köra. Jag med hon leva på typ av det här. Hurra, hurra, Jag tycker det är jätteroligt. Jag har faktiskt kört uh, två midsommarfester hemma hos mig. Ja hur funkar det? Ja, det funkar jättebra. Fast de är ju inte inne för nubbarna. <laughs> det låter ju helt fantastiskt. Mm, ja. Vad är det absolut bästa med Grekland som gör att stanna kvar där? Det absolut bästa, det är ju solen. Du har ångest när du åker hem till Sverige, du kommer inte och det är varmt till att komma Nej, hit. men jag tycker det är jättemysigt att det är friskt också. Alltså, Okej, okay, när, när det är november, december, vet ni, de här jättelånga mörka Off. dagarna, så det enda man egentligen ber om det är faktiskt att det ska snöa. Så att det liksom att det lättar lite på mörkret. Ja. Det är väl det enda man tänker på. Men sen är det ju lite sådär också. Och det här är någonting jag älskar att säga till mina grekiska kompisar. Det finns inget dåligt väder Det finns bara dåliga kläder. Nej. Och så har jag hittat på grekiska så att det rimmar också som man säger: Venniparchi, keros Monolatos, Exoplismos. Och vad svarar de då? Säger, du har nog rätt i det. Jag bara, du ser svenska, det visar. Kan vi kanske säga som en sammanfattning att Grekland skulle behöva lite mer Sverige och Sverige skulle Sverige, behöva men... lite mer Grekland. Ja, ja, lite ja, mer papparizzo. <laughs> Jag håller med, Hampus. Jag håller verkligen med. Lagom är bäst, eller hur? Ja, oh, fy fan. Ja. <laughs> Tack så mycket för din medverkan. Tack ska du vara, Hampus.